atenção. Está sem dinheiro? Temos a solução para você. Conheça a nova loja de empréstimos Vem Somar, na Avenida Francisco Sarr, número quarenta e um Assalariados, autônomos, aposentados e pensionistas do INSS. Servidor municipal, servidor federal. Temos as melhores linhas de crédito para você. Não perca tempo, faça já sua simulação sem compromisso na nossa loja da Avenida Francisco Sá, número 4199. Visite-nos e aproveite nossa grande novidade. Fazemos empréstimo da conta de energia e abrimos sua conta em menos de 20 minutos. Vem somar empréstimo consignado. Estamos esperando você.